На розстелених старих газетах лежали горіхи, зі стін звисали низки грибів. Я всотувала звуки і запахи, мов губка. Вони були новими, незвичайними та цілющими, як ліки. Я навіть змогла вдихнути на повні груди. Вони були, немов забиті голками – Зірки наблизилися до самого вікна і притислися до нього, розплющилися, немов веселе дитяче обличчя. Я ще не могла посміхатися. Просто махнула їм рукою і заплющила очі. Ранок просочився на веранду тоненькою молочною цівкою. Сад стояв по коліна в тумані який повільно спадав усе нижче і всотувався в землю, роблячи її м'якою та вологою. Я розплющила очі і побачила перед собою ту саму картину, що й вчора. Старенька стояла наді мною. Але тепер вона тримала в руці кухоль із молоком та тарілку з налисниками, трикутними млинцями із сиром жовтими від справжньої домашньої алії та яєць. Помітивши, що я прокинулася, бабця обережно поставила всю цю розкіш на поламаний стілець. «Ось, поїси виходь у сад. Будемо яблука знімати». «Вже час». Добре, що вона пішла. Адже я накинулася на млинці, як вовк. А ще – Ледне не захлинулася молоком. Ані одягатися, ані розчісуватися потреба не було. Я вийшла до саду через двері веранди і завмерла в захопленні. Таких плодів я ще ніколи не бачила. Відтя дерев гнулося аж до землі під тягарем величезних яблук. Плоди були щокатими і нагадували голівки вгодованих херовимів. Стара принесла цілу купу плетених кошиків і розставила їх під деревами. Я зрозуміла, чому вона сказала «знімати яблука. Вони були такі соковиті, що брати їх треба було обережно, адже сік так і бризкав із них при найменшому доторку. Віття дерев, вивільнившись від свого тягаря, злітала до гори і вдячно кивала своїми кронами». Після яблук настала черга слив, таких же соковитих, величезних, неймовірних. Здавалося, вони були припорошені срібним пилом. Варто було стерти його, як слива спалахувала в руці ліловим ліхтариком. Сливи були солодкі, як мед. Ні, солодші за мед. Я намагалася працювати швидко, але старенька завжди випереджала мене. Вона обробляла два дерева, я ледь закінчувала одне. Повні кошики ми відносили на веранду та висипали у велике алюмінієве корито. Їх ще треба було протерти і розікласти. Яблука ми сортували на три частини. Ті, що не встигли перезріти, висипали до погреба. Побиті нарізали то розкладали на підвіконнях по всій хаті, а деякі старенька відбирала, аби зробити сік. Працювали майже до вечора. Коли я оглянула сад, побачила, що в ньому немає більше фарб. Ми роздягли його вщент. У ньому оселилася осінь. Тільки з краю височила самотня айва. Я показала на неї, але стара махнула рукою. Та ця може стояти до листопада. Солодша буде. Коли нарешті ми зайшли в хату, мені здалося, що я потрапила до раю. Скрізь лежали фрукти. Голова йшла обертом від їхнього запаху. Зараз я схожу до сільпу, сказала стара. «А ти відпочинь!» ну, «Видно, що працювати ти не звикла. Та й не треба тобі з селом вештатись. У нас скрізь вуха та очі. Ще скажу, що я наймичку взяла».